Усе життя його баба топила сміттям. Усе життя він стягав їх і рубав. Дорубався, що до порога треба було лізти через гору, якби він міг бачити, яка над його садибою нависла сопка з брелем. Ця могила навряд чи випустить. А хто найбільше воювався серед похованих, так це брати Шурики, що жили у коморі. Вони служили контролерами по магазинах і дуже гнівились. Їм заздалегідь не прислано відомості про надходження товару. Неподобство. І потім, є у них двірник, чи немає? Хто повинен розчистити стежку? Вони гарцювались і обкушували зайди, доки з нижнього поверху не обізвався кріт. Що ви, понімаєш, Розшумілися тут. У місті стихійне лихо. Мре народ. О, як же нам будь? Робіть, понімаєш, свою роботу, і все. От я риви рию, кріт показав у глині лапи. Ей, наша робота не тут, журилися шурики. Тоді поки що плани складайте, а там воно покаже. Брати заглибилися у свої бамаги і тільки зрідка похрокували від задоволення. Місто задихалося. Осипалися пуп'янки і змішувалися зі снігом. Усе кваліше ривла худоба. Десь настирливо дзявулів собака. Чорні, як головешки, трупи валялись на порогах. Грудні діти, стомившись кричати, знесиливши, зітхали і кривились, розкидаючи холодні пелюшки. Павук на прізвисько «Стратилат». Нічого не думав і не страхався. Його дім під соломяною стріхою до весни вистачить сонних мух і комарів, а там іще налетить всякої нечисті. Повітря? Скільки йому треба того повітря? Затопить? Скільки там буде тієї води? Кормило все ще сидів у сонному особняку котрий славився підземною сауною, канами і лосиними шашликами. Він кислооко позирав на свою посмітюху, на фортепіано, до якого торкалися хіба що ганчіркою, на ведмежі шкури, розкидані замість килимів на підлозі, і усе ще страждав. Як у нього боліла душа за місто, за трудівників, а утім, хто це розуміє, хто оцінить Перед Кормилом похитувалися мальовані штори і нагадували ті золоті часи, коли... Та він не міг і думати про щось таке. Перший в місті мужчина, перший сім'янин, перший начальник. Ольго, я тебе ніколи не кохав. Ти знищила мене як особистість. Зробила з мене потерть. Я міг би жити в столиці, займати достойну посаду. Вітю, загорни шарф. Врешті кормило всівся зручніше, заходився широченними лапами висмикувати ворсу зі шкури, що лежала біля дивану. І майже заспокоївся. Час від часу тільки чулося «Опа! Опа!». Тим часом міні-двигунець розстарався і дав струм. «І як я міг одружитись з тобою?» І тепер ця ідіотська яма, ця стихія. Як я звітуватиму перед начальством? Ти, Саню, дурень, вислужуєшся. Підвищення закортіло. До лампочки твої п'ятірки в дипломі і твоя біганина. Ніхто їх не бачить. Буває, зайдеш у хату, а тебе ще й вихрестять неприбрано, а він лазить. Буває, раді. Ти розкутаєш мале, над грубкою погрієш руки і станеш слухать. До твоїх щік торкаються пухкі, як пиріжки-п'ятки. Ти вдихаєш кисловатий дух сорочечки, чуєш нормальне серце, хороші легені. І тобі хочеться ні з того, ні з сього засміятись. А ти напускаєш поважності і проголошуєш. «Мама, що? Прогулянки треба щодня робить». Потім, як віртуоз, хапаєш пелюшку, сповиваєш. На тебе дивляться з захватом. Куди нам, жінкам? А тобі, майстро, просто пора бути батьком. І тоді б, може, щоденний емоціон не здавався б таким жаданим. Нещодавно ти заглянув до начмеда і на прощання сказав секретарці. Не забудьте, мамашо, по три чайні ложки кип'яченої води на добу тільки на вулиці збагнув її погляд, від якого мало не перетворився на мікроба. От скажи по-чесному, чому так розмахався лопатою? Що пече душу за людей? Це точно. А за кого найдужче? А вже ж за світочку. На горі магазин, соки, води, тютюн. І у тому магазинчику другий рік продавцем вона. Хоч би видрав собі очі, все одно бачив би, як світочка збігає згори У коричневій дублянці, мов, сухоребра кізочка, А біле волосся розкидається по плечах. «Нікому-нікому про те не розкажеш. Руйнація у тебе. Не смів підступити, не смів на неї глянуть, А вона святенниця, розпусниця. Чорт би її побрав, привела дитину. Якось Саня не вберігся, і світочка з коляскою вийшла прямо на нього. «Ви б навідались до нас!» Пітничка замучила. Якось навідаюсь, збрехав.